Aroero aro. Arkitektura eta irigintza. kaskondea eta lurralde antolamendua Lurralde antolaketak espazioa fisikoki antolatzen du politikoki aldez aurretik definitu eta adierazitako helburu eta irizpide batzuen arabera erabilera eta jarduera ezberdinak lurraldean zehar banatuz Lurralde antolaketarako artezpideak eredu sozioekonomiko ekologikoa lurralderatzen duten arauak dira autonomi erkidegoko lurralde eredua finkatzen dute. Beraz, nola eta nondik mugitu, bizi, lan egin, ikasi, erosi, arremandu, ekosistemak babestu, lokala eta globalaren arteko harreman kulturalak, hiri eta landa lurraren artekoak eta bar, taksutzen dituzte. Indarrean dauden lurralde artezpideak, Milla 1987koak dira. Eta eurak dira HT ari algune handiei eta hiru hiriburuen polarizazioari eta kontzentrazioari edo ta spekulazio prezioetan etxe bizitzen neurriz gaindiko eraikitzeari edo auzo pobren soningari bide eman dietenak. Deshazkunde taldetik gaur egun indarrean dauden lurralde Antolaketarako artezpideen inguruan, desazkundearen ikuspundutik egindako lana zabaldu eta gizarteratu nahi dugu. Euskaliria: urbearen zerbitzura dagoen lurraldea. Lurralde antolaketarako artezpideen eredu berriak jarduera ekipamentu eta zerbitzuak hiru hiriburuetan konzentratzearen alde egiten du. Gainontzeko lurraldea ahastuaz. Beraz, dokumentoaren beraren izenetik Euskal Hiria ondorioztatzen den moduan, administrazioaren proposamena hiru polo nagusitan oinarrituriko eskualde iria sortzea doa. Eredu honek ondoz ondoko beharrak sortzen ditu: errepide bidezko garraioa handitzea, derrigorrezko mugikortasuna gehitzea, erosketak egiteko, lan egiteko, ospitaletara joateko Nekazalenpleguaren galera, merkataritza txikiaren desagertzea, lurraldearen artifizializazio handiagoa, zementu eta porlanak lurra irenzten du, zerbitzuen zentralizazioa. Eredu berri baten beharra. Beharrezkoa ikusten dugu, gaur egungo erronka errealei erantzun godien lurralde antolamentua diseinatzea analisi Deliberativo ko prozesu bat martxan jarriaz. Prozesu horretan helburuak, lehentasunak eta beharrak zehaztuko dira, lurralde antolaketan eragina duten sektore guztien diagnostiko kompleksu bat eginez. Erronka sozioekonomikoak, ingurumenari dagozkionak, kulturalak eta transparientziaren berme gisa gizartearen parte hartzearekin lantzen dena eta berean Ora arte ja sogabeko gai batzuk jasoaz esaterako genero perspektiba. Transizio lurralderantzko eredu dekrezentista proposatzen dugu. Eredu honetan erronkak ondokoak dira. Jarduerak bertan mantentzea, energiaren buru askitasun erantz jotzea, derrigorrezko mugikortasuna murriztea. Aztarna ekologikoa gutxitzea, lehengo sektorearen aldekoa pustu serio egitea, elikadura mendekotasuna gutxitzeko, eguneroko bizimodurako beharrak eskualdean birlokalizatzea, beharren eta lusuen arteko bereizketa egitea. Informazio gehiagorako iru ubebikoitza.dot barra desazkundea.org Aro, aro. Arkitektura eta iregintza. If you beg a date, she says you're too late, The later she gives you a call. Don't hesitate, you're in for a break, cause Jack, she's on the ball. If she wakes at you, don't you miss that cue? This is no time for a star Men call a hack And get to her shack Cause Jack She's on the ball No use in her denying Ba, bueno, gudeza, eskundeko taldeko Taldetik gatoz, eta huda ba, Lurralde antolaketaren ingurua Noi momentu horretan eusko jaularitzak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 Soberania alimentariak kontutan hortu behar dela, lurraldealen baloreak, ba e, nekazaritzako lurrak babestu, bezalde bat ediparte hartzea sustatu behar dela olako gauza importanteak lantzen direnean ez Suizan edo beste realdea eskotan egiten dira referenduna kolako legeak e, onartzen direnean, eta hemen ez da, ez da, ez dago, ez? Da, Orduan, bueno, bagukorri... Eta, bueno, e, modeloa bebes o sea, irutu zaigu krizia ez dela ekonomikoa momentu honetan makarri, bebaida soziala eta ekologikoa, Eta aurrean beste ere du bat sortu behar dugu. Aroero Arkitektura eta iregintza All the girls in town are crazy about me That's easy to see They're crazy about me And if I had my way I'd marry them all Be having a bond I'd marry them all I love the dress and style When a the sunny smile A pocket full of money for fun I love the life I live With plenty of time to give A friendly word and favors to everyone And that's why all the boys in town Are jealous of me No reason to be so jealous of me But there's just one by me She's sweet as can be like sugar to me so sweet can be so be A friendly word And favors to everyone about the dress and style Where a smile And full of money for fun And that's why all the girls in town Are crazy about me That's easy to that see They're crazy about me But that's just one by me you sweetest can be Like sugar to me Sweet as can be.